«Треба було взяти таксі», – сказав він. «З Бостону до Нью-Йорка? Звісно. Зате ми були б тільки вдвох». Ліві засміялася. «Ти жахливо забавний, коли розігруєш палкого коханця. А я і не розігрую». Голос його раптом став серйозним, глухим. «Розумієш, річ не лише в тому, щоб чекати ще цілу годину. В мене таке враження, ніби я чекаю вже п'ять років. І в мене, чому ж ми з тобою не зустрілися раніше, скільки часу пройшло даремно. Бідна Жоржета, зітхнула ліві, норман нетерпляче відмахнувся. Не жалій її, ліві. Ми з нею відразу зрозуміли, що помилилися, вона була радою мене позбавитися. Знаю, тому й говорю, бідна Жоржета, мені її шкода, вона тебе не оцінила. «Ну, дивися, сама мене цінуй», – сказав Норман. «Цінуй мене високо-високо, безмірно, нескінченно високо, більше того. Цінуй мене хоча по половину, так, як я ціную тебе. А інакше ти зі мною теж розлучишся». «Ну, вже це лише через мій труп», – заявив Норман. «Як дивно», – сказала Ліві. Я от усе думаю, що якби тоді, під Новий рік, ти не вилив би на мене коктейль? Ти б не пішов за мною і нічого б мені не сказав, а я б нічого й не знала, і все склалося б по-іншому, зовсім, зовсім інакше. Ні, синітниця, було б все ж те ж саме, не цього разу, так іншого. Хто знає, тихо сказала Ліві, стукіт коліс того потягу перейшов у нинішній стукіт коліс. За вікном замихтіли вогні, стало шумно, строкато. Це був Нью-Йорк. У вагоні знялася метушня, пасажири розбирали свої валізи. В цьому сум'яті лише одна ліві немов застигла. Нарешті Норман узяв її за плече. Вона здійняла очі. «Все ж таки головоломка складається лише таким чином». «Так», – відповів Норман. «Вона торкнулася його руки». І все одно вийшло недобре. Марно я це затіяла. Я думала, якщо ми належимо один одному, значить і всі інші, ті, якими стали б ми, якщо б життя склалося інакше, теж належали б один одному. А насправді неважливо, що могло б бути. Досить і того, що є. Розумієш? Норман кивнув. «Є ще тисячі різних, а якщо?» – сказала Ліві. «І я не хочу знати, що б тоді було. Ніколи більше навіть таких слів не скажу. А якщо?» «Заспокійся, рідно», – сказав Норман. «Ось твоє пальто». І потягнувся за валізами. Ліві раптом сказала різко. «А де ж містер, якщо?» Норман поволі обернувся. Навпроти нікого не було. Обидва уважно обдивилися салон. «Можливо, він перейшов до іншого вагону?» – сказав Норман. «Але чому? І потім, він би тоді не залишив капелюха?» Ліві нахилилися і хотіла взяти його з лавки. «Якого капелюха?» – запитав Норман. Ліві завмерла, рука її зависла над порожнечею. «Він був тут. Я ледь-ледь до нього не доторкнулася. Ліві випросталась. Нормане, а якщо...» Норман притиснув палець до її губ, рідна моя. «Пробач», – сказала вона, – «дай я допоможу тобі з валізами». Потяг упірнув до тунелю під парка Виню і перестук коліс обернувся на грім.